24. fejezet A tér a fékezés hosszú ciklusai alatt egyre jobban elveszítette örökkévaló megváltoztathatatlanságát. A végtelen is vereséget szenvedve visszavonult. Már nem tette nyugtalanná az álmukat. Nem az a kis súly többlet okozta ezt, amit a fékezés jelentett, hanem a nap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 hogy leszállási tilalom van a Phoboson és a Deimoson, meg hogy csak a luna déli centrum fogad, a Klaviusz. Ezt nem érted. Semmi közünk a Mars két holdjához. Ha nem tudnád, a Mars éppen egy negyedívvel van előttünk a pályáján. Ki akarott leszállni? A Klaviusz. Az a fontos. Azt mondta, hogy fogad? Csak a Klaviusz fogad, így mondta. Így is jó.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 Különleges engedélyével. Kérem az engedélykódját. Ismétlem. Mát végighallgatta. Azután szinte bocsánat kérő hangon szólalt meg. Nincs különleges engedélyünk. A kláviuszra repülünk. Igen, Klavius. Fügy. Fogad minden interstelláris objektumot. Mát várt egy kicsit.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 Evi meg sem mondta, hogy ez a galatéja. Csak a koordinátákat továbbította. Ennek mi értelme? Jelentkezem, makacskodott tovább. Ismétlem jelentkezem, űrhajó neve, galatéja. Kérem pótlólag ezt is jelenteni Luna déli centrumnak. Pótlólag jelentettem, űrhajó neve, galatá.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 – Persze, hogy nem. Hiba volt? – Nem. Csak valamit nem értek. De nem is fontos. – Mit várs, Jill? Hogy az egész bolygóközi aparátus élén a kláviusszal a nyakadba ugorjon? – Úgy látszik, mégis ezt vártad. – A kláviusszom most keresik.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 Fobosz és Dejmosz leszállási tilalom. Minden inter... Matt nem bírta kivárni. Beszélni akarok fobosz központival. Beszélni. Ismétlem, beszélni. Fobosz és Dejmosz leszállási tilalom. Mat ordítani akart. Nyugalom. Udvarjatlan voltál. Közbeszóltál. Az előzőt ismétli még szegény. Várd ki a végét.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 nem hazudhat. Nem. Ismétlem, sürgős valom van. Azonnal beszélni akarok Luna déli centrum kláviusszal. Ez szabályellenes, de nem érdekel. Továbbította? Továbbítottam. Az idő fütyjele után az automata kis szünetet tartott.